На нашій блакитній планеті ще багато таємниць. За тисячі років люди відкрили материки і острови, океани й моря, опустилися в безодню найглибших океанічних западин і піднялися на захмарні вершини найбільших гір. Але це не означає, що людині вдалося розгадати всі земні таємниці. Вони ще є й у надрах планети, і в просторах атмосфери і в блакитних водах Світового океану, і серед живих організмів. У земних глибинах ученим не вдається розгадати секрети прикордонної зони, розташованої між земною корою і мантією. Для її вивчення здійснюються проекти глибокого буріння, поки вони принесли тільки нові загадки. До тепер невирішеною проблемою залишається точне передбачення землетрусів. Це здається неможливим, але колосальна енергія, що приводить у рух величезні кам'яні блоки, накопичується в земних надрах непомітно для самих досконалих і чутливих приладів. Вивчаючи атмосферу, учені не можуть однозначно відповісти на запитання про причини утворення ділянок зі зниженим вмістом озону. Озонові діри. Як відомо, озоновий екран має надзвичайно велике значення – він охороняє живі організми від шкідливого впливу сонячної радіації. В останні десятиліття дослідники звернули увагу на зростання впливу господарської діяльності людини на клімат. Так, збільшення в атмосфері вуглекислого газу спричинило підвищення середньої температури повітря. Учені поки не знають, як запобігти можливим наслідкам цього процесу. Багато земних проблем краще вивчати з космосу. Уже кілька десятиліть люди підкоряють його безмежні, повні таємниць, простори. На орбіті несуть напружену трудову вахту супутники самого різного призначення. Вони дають дуже важливу інформацію про життя гір і рівнин, про переміщення водних мас світового океану і про задуми величезних атмосферних вихрів, циклонів і антициклонів. Піднявшись на висоти в сотні... І навіть тисячі кілометрів космонавти змогли зробити те, що до цього не вдавалося нікому. Вони охопили поглядом всю нашу планету. Космонавти стверджують, що вона, напрочуд гарна, являє собою блакитну кулю з окремими ділянками, закритими хмарами. В океанах, вільних від їх білосніжних спіралей, добре помітні райони, покриті незайманими лісами, дрейфуючі айсберги Антарктиди, не приборкані водні потоки найбільших рік і дзеркала найбільших озер. Усе це – повна таємниць планета Земля.